Track 25. In meinem Referat werde ich zunächst die Erklärungen und Definitionsansätze zum Begriff Intelligenz darstellen. Dann werde ich mich der Frage zuwenden, was ist künstliche Intelligenz? Im folgenden KI. In diesem Zusammenhang werde ich kurz auf den Turing-Test eingehen und dann eine allgemeine Definition von KI vorstellen. Im Anschluss daran werde ich die Hauptzielsetzungen der KI skizzieren. Schaut! Hier auf der Übersichtsfolie ist das der Punkt 3. Schließlich werde ich einen kurzen Überblick über die Teilgebiete der KI liefern und daran exemplarisch die Möglichkeiten und Grenzen der KI aufzeigen. Dies alles könnt ihr dann auch im Handout nachverfolgen, das ich verteilt habe. Dort findet ihr auch die genauen Quellenangaben zur Literatur, die ich für dieses Referat zusätzlich zur Pflichtlektüre verwendet habe.